Eccoci in diretta Entropia Massima, torniamo all'appuntamento con uh, acqua pubblica e eh, problemi idrogeologici del territorio. La parola a Paolo. Buonasera a tutti e a tutti. Oggi concentreremo questa trasmissione sul problema, diciamo, del Dissesto idrogeologico in particolar modo eh, un focus eh, sulla questione del Vajont perché ci teniamo a ricordarlo, quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario da quella tragedia, una tragedia che, come aveva detto, la stessa Tina Merilin eh, ci doveva imparare, insegnare qualcosa quindi era tempo di imparare. e non solo di piangere all'indomani di quella, di, quella, di quella tragedia e credo che visto le, le vicende attuali eh, che da alcune settimane stanno attraversando tutto il paese con inondazioni alluvioni a partire dalla Sardegna passando per la Calabria e in questi giorni anche con l'Abruzzo credo che questo sia un tema di eh, drammatica attualità ecco siamo in collegamento telefonico con Walter Bonan che è assessore ai beni comuni del comune di Feltre e anche storico attivista del dell'acqua e appunto quest'anno è stato organizzato un, un un anniversario diciamo alternativo rispetto a quella che è stata la la tragedia del del Vajont quindi partirei da questo per eh, chiedere a Walter proprio eh, il perché eh, si è deciso appunto di organizzare una settimana di iniziative tra mostre e dibattiti eh, proprio in occasione di questo di questo anniversario. Sì, buonasera a tutti e tutti, eh, noi abbiamo attivato questa nostra iniziativa fuori da dalle iniziative istituzionali legate al cinquantesimo del Vaionta anche se era un'iniziativa che partiva dal comune dei laboratori di cittadinanza in anche collaborazione con il comitato Acqua Bene Comune e, mh, sostanzialmente fuori dalle iniziative del cinquantesimo perché le ricorrenze spesso hanno la funzione implicita un po' di, di sterilizzare le, le storie Invece ci sono delle storie come questa del Vaionta che, che per dirla, parafrasando un po' sono asce di guerra che, che, che sono da disseppellire e quindi era importante per, per la nostra comunità e per noi eh, riflettere sul perché è accaduto il Vaionta, se c'è stata una discontinuità nella gestione, nel governo del territorio rispetto A quella catastrofe annunciata e soprattutto anche capire se i meccanismi, le logiche, le collusioni e le eh, iniziative che hanno determinato quella vicenda in realtà permangono tutt'oggi a livello di eh, elementi di eh, collusione di, di, di potere, di centri di potere, insomma. Ecco, questa è stata in sintesi. l'occasione che ha determinato in noi questa riflessione abbiamo cercato di costruirla con appuntamenti diversi Ecco, infatti è interessante che appunto anche noi stasera vorremmo fare un percorso un po' simile cioè partire dal caso emblematico del Vajont per, diciamo così, facilitare la comprensione anche del presente e quindi di quello che sta avvenendo oggi e che continua a venire anno dopo anno soprattutto in, in autunno e quindi le varie tragedie eh, annunciate che, che si ripetono. Ecco, proprio mh, viste le, le mobilitazioni che si susseguono ormai da, da tempo nel, nel Bellunese. Si può dire che non c'è stata una vera e propria discontinuità rispetto alle politiche nei confronti dello sfruttamento della risorsa idrica a partire dagli anni '60 e quindi a partire appunto da quello che ha portato poi alla tragedia del Vaglionta ad oggi, visto quello che, eh, che il Comitato e appunto la comunità del Bellunese ha messo in campo per difendere il territorio e alcune valli in particolare penso alla Valle del Miss alla questione relativa anche alla straordinaria vittoria che c'è stata in Corte di Cassazione ecco però credo che tutto questo registri il fatto che non c'è una discontinuità rispetto alle politiche sulle risorse idriche e sul, sul territorio Sì, eh, sul, si è ancora riflettuto poco soprattutto su quello che è accaduto Nel, nel, nel dopo sulla sul modello eh, mono industriale che si è voluto determinare eh, utilizzando e approfittando anche in modo illegittimo eh, di incentivi eh, di leggi speciali che di sostegno a una politica eh, industriale invasiva del territorio invasiva anche dei, dei fragili equilibri eh, dei territori eh, di montagna territori complessi, territori di una elevatissima eh, biodiversità, territori fragili e eh, straordinari nello stesso tempo. Da questo punto di vista eh, si è imposto una, un modello di ricostruzione insomma, no, eh, che, che poi si è riproposto anche nelle zone dell'aquila no delle eh, delle New Town di, di che, che vuol dire una desertificazione delle relazioni sociali eh, del dei legami di comunità della del dell'anonimato delle soluzioni eh, residenziali delle tipologie stesse insomma che sono state radicalmente eh, trasformate si è edificato senza nessuna precauzione anche nella, nel rinnovare questi paesi e queste queste terre eh, è da, da tenere presente che eh, gran parte della ricostruzione è avvenuta sostanzialmente o dentro gli alvei della Eh, di esondazione della, dei fiumi o, o in immediate prossimità, quindi esponendo eh, le nuove ricostruzioni a dei rischi rilevantissimi che sono tutt'oggi eh, eh, presenti, quindi non c'è stata alcuna mitigazione del rischio idrogeologico, idro idro c'è stata la, la, su la supponenza di una pseudo modernità, insomma che Eh, che, che non teneva conto delle conoscenze, dei saperi anche, eh, e delle precauzioni che sono proprie della cultura delle popolazioni di, eh, di, di, di montagna, e, esternalizzando e calando dall'alto dall in modo centralistico queste queste soluzioni e poi comperando sul piano anche degli incentivi e, e anche del, dei sussidi insomma, le comunità più disponibili ecco, questa, questa forma di neocolonizzazione eh, dei, teriro, dei territori rurali e dei beni naturali eh, è, è, è di fatto rimasta con tutto lo spaisamento e, e anche il dissolvimento insomma, dei luoghi e delle comunità che questo, che questo comporta però questa è una faccia della medaglia l'altra faccia è che Eh, dietro questa di cui ancora poco si, si parla e, e certamente non, non fanno notizia sui giornali, eh, allora come oggi eh, ci sono delle comunità resistenti, delle comunità eh, coese che, che allora non hanno accettato le transazioni di Enel o le lemosine dello Stato. e che hanno avevano denunciato prima e hanno continuato a denunciare poi eh, questo tipo di eh, imposizioni e, e anche oggi queste queste comunità resistenti sono eh, sono ancora vivissime e, e sono impegnate contro la neocolonizzazione eh, del bene acqua attraverso richieste eh, di centinaia di nuove eh, centrali idroelettriche in tutto l'arco alpino, nella sola provincia di Belluno, sul 10% di acque rimaste a scorrere negli alvei naturali dei, dei fiumi e dei torrenti, ci sono altre 130 domande di nuove centrali, il che vuol dire eh, che è una ipotesi di... Eh, desertificazione del nostro territorio che paradossalmente è riconosciuto patrimonio mondiale dell'UNESCO per le qualità ambientali e per gli aspetti geomorfologici e paesaggistici rischia di essere un territorio dove eh, i fiumi e i torrenti non scorreranno più nelle nostre valli. Di fronte a questa ipotesi c'è stata una eh, diffusissima crescita di sensibilità Eh, di, di alleanze di iniziative anche favorita dalla coesione che era nata intorno anche al referendum eh, su, eh, sull'acqua e, e quindi da questo punto di vista eh, con una eh, giusta intransigenza ci sono iniziative di mobilitazione ma anche di, di lotta anche sul piano giuridico insomma in questo senso come accennavi la vicenda della Valle del Miss è stata esemplare una vicenda che eh, ci ha visto contrapporci a un'ipotesi di una centrale eh, de, portata avanti della Val Sabbia di Chico Testa all'interno del Parco nazionale Dolomiti Bellunesi nella zona Dolomiti UNESCO e, e la Cassazione a Sezioni Unite lo scorso anno dopo una serie di ricorsi e di vicende. Eh, eh, contorte, e complicate anche sul piano eh, giudiziario, ha dato ragione alla, al Comitato, ha bloccato i lavori e, e adesso ha chiesto il ripristino dei luoghi. C'è un contenzioso eh, plurimilionario intorno a questa vicenda, insomma, ma, ma è interessante eh, sottolineare che la, la comunità ha vinto questo percorso e attraverso la capacità di mobilitazione e anche il supporto sul piano Eh, normativo eh, eh, e quindi eh, ha ribadito un principio fondamentale che è previsto poi nella legge quadro dei parchi nazionali eh, che gli ecosistemi fluviali in questi contesti non possono essere minimamente modificati e quindi ha rilanciato anche sul piano eh, della, de, della sentenza insomma la credibilità anche di alcuni aspetti normativi rari purtroppo insomma nel nostro panorama giuridico nazionale eh, che, che sono stati però in questo caso eh, utili per, per vincere eh, questo ricorso e quindi vincere anche la battaglia per la, eh, la rinaturazione degli interventi che stavano per essere realizzati. Senti Valti ci fermiamo un attimo per una pausa poi magari ti facciamo un'altra domanda abbastanza veloce su altre questioni connesse sempre a questi problemi quindi un minuto di pausa musicale, due minuti. Just to. Torniamo in diretta, 87.9 Onda Rossa, Entropia Massima, stiamo parlando di, eh, di sesto idrogeologico, stiamo ricordando qualcosa di terribile che successe 50 anni fa e, e lasciamo di nuovo la parola a, a Paolo e a eh, chi ci sta parlando dalla provincia di Belluno. Sì, no, Walter, una questione che forse sarebbe interessante così un po' approfondire, cioè quali sono le, le collusioni e poi anche le dinamiche, i processi che si instaurano tra quelli che sono i forti interessi privati volti appunto al profitto rispetto allo sfruttamento eh, idroelettrico e quello dei, dei vari livelli decisionali che sono... appunto fanno riferimento agli enti locali di prossimità ma anche alla provincia, alla regione fino ad arrivare ai livelli anche, anche nazionali e quindi a quelle che sono le politiche visto che poi anche dopo la vittoria del, del ricorso in Cassazione avete promosso prima una raccolta firme e poi un ricorso a livello europeo, come a dire che appunto, gli ambiti decisionali nazionali, seppur anche locali, non, non riescono a intervenire efficacemente su, su, su questa deriva. Sì, noi abbiamo. Prendendo in esame una quindicina. di casi eh, tematici, quindi di concessioni assentite su diversi fiumi e, e altrettanti in fase di processo di, di concessione e di derivazione, abbiamo eh, dimostrato sul piano amministrativo, sul piano tecnico-legale, sul piano istituzionale che eh, la Regione Veneto, per esempio, sta procedendo in difformità con uh, più direttive eh, europee e quindi da qui il nostro ricorso. anche l'Unione Europea eh, perché eh, oggettivamente eh, gli interessi intorno a queste vicende sono rilevanti e sono tutti drogati dai certificati verdi degli incentivi che considerano tu cura, eh, la, la produzione idroelettrica un'energia rinnovabile e quindi eh, eh, in qualche modo molto remunerativa in questa fase rispetto agli interventi di tipo speculativo. Ora ovviamente eh, è la speculazione pura dell'intervento tecnico nel territorio che vuol dire in realtà Eh, artificializzazione dei contesti stravolgimento degli ambienti, dei paesaggi, dei luoghi, eh, dei vissuti eh, anche interiori delle persone insomma che vivono in queste comunità e che si vendono spesso espropriati eh, di una presenza fondamentale, di un elemento vitale del territorio insomma che eh, sono eh, eh, flussi di, di memoria e, e, e arterie insomma di, di storia anche i nostri torrenti eh, eh, eh, con questa logica eh, vengono di fatto eh, privatizzati ora eh, eh, il livello eh, di, di confronto eh, è molto crudo insomma tant'è che tanto per dire proprio in questi ultimi periodi stanno tentando anche di modificare la legge quadro sui parchi e sull'area protette che era l'elemento che a noi per esempio ha permesso di vincere il ricorso in Cassazione e lì qualche manina come si può dire maliziosa e cinica ha inserito degli emendamenti che renderebbe possibile in prospettiva anche all'interno di, di, di questi luoghi che dovrebbero essere eh, particolarmente tutelati la realizzazione di interventi eh, idroelettrici, però sulla dimensione sempre della Eh, de, anche di carattere storico quello che è accaduto eh, nel Vaiont sulle grandi dimensioni eh, sta accadendo anche in altri luoghi con gli stessi soggetti pensiamo a Enel quello che sta facendo in Patagonia o tenta di fare in Patagonia eh, con le, le grandi dighe di quel contesto abbiamo avuto nelle nostre iniziative l'intervento di Luis Infanti nel di quei comitati eh, quello che sta facendo in Colombia sul rio Magdalena e eh, eh, quindi c'è una dimensione di internazionalizzazione come si può dire di queste dinamiche su grande scala e poi ci sono una miriade di interventi diffusi che eh, Per l'effetto sommatorio dell'impatto dell rilevantissimo che hanno sulla qualità e sulla fragilità di territori come quelli eh, alpini, eh, hanno, come si può dire, delle ricadute negative importantissime. Ed è la frontiera, se vogliamo, più avanzata di fatto della privatizzazione del bene acqua, perché poi parliamo di concessioni che hanno durata pluridecennale e sono per lo più interventi eh, non reversibili sul piano eh, della, de, della ricomposizione degli ecosistemi fluviali, insomma. Però, eh, ripeto, da, da questo punto di vista sta crescendo una fortissima sensibilità di carattere realmente popolare, non sono più dimensioni un po' di, di avanguardia che si stanno ponendo a, a, a, queste, a queste vicende e quindi è una, una lotta popolare di comunità che diventano anche tali Eh, intorno a, a questi temi quindi eh, sono anche temi che hanno l'importante, fondamentale eh, eh, implicita valore di fare coesione sociale di immaginare anche un futuro diverso anche su queste, su queste questioni Bene, ti ringraziamo Walter e probabilmente, anzi sicuramente, ritorneremo su questi temi anche nel corso di, di quest'anno e grazie ancora per il tuo intervento e l'efficacia delle parole che hai riportato. Grazie. E ora passiamo diciamo a un, un approfondimento diciamo più politico, chiamiamolo tecnico e storiografico di quanto avvenne il 9 ottobre del 1963 quando appunto la frana del, del Monte Toc precipitò sul lago artificiale che si era venuto a creare e quindi poi diede vita a quell'immane tragedia dove rimasero appunto morte quasi 2.000 due persone, quindi passo... la parola a Chiara e a Lorenzo. Allora, sì, in, eh, in questi in questi pochi minuti che che ci restano, eh, volevamo ripercorrere eh, brevemente eh, quanto successe la notte del 9 ottobre del 63, ma soprattutto poi più che indagare le cause poi profonde tecniche geologiche di quello che che successe piuttosto vedere I rapporti eh, diciamo di sudditanza che si creano spesso nelle situazioni in cui eh, i, i tecnici, volendo, in modo consueto di dire, gli scienziati, si devono rapportare poi a, a altri tipi, a anche altri ordini di interessi, interessi economici e, e interessi politici, come succede in quasi... in quasi tutte le situazioni di questo genere e ovviamente non ultimi terremoti l'Aquila o uh, altre situazioni simili e che si ripetono come diceva Paolo prima nel caso delle, delle alluvioni e comunque degli eh, de eventi meteorologici eh, limite soprattutto appunto in questo, in questo periodo. Volevo sottolineare anche il fatto, la scelta del, del tema della, eh, della trasmissione che è stata, eh, che è il Vaionte quindi un qualcosa successo 50 anni fa e che tuttavia eh, ha ancora i suoi diciamo, <ride> presenta come ci raccontava Walter, eh, la, la sua grandissima attualità rispetto anche agli eventi che, che sono ovviamente successi eh, poco fa in Sardegna in Calabria ma appunto non vogliamo parlare di quello ma di, di, di 50 anni fa e partiamo brevissimamente Eh, su sulla breve cronaca eh, di quello che successe, le 22.39 e 39 del 9 ottobre del 1963, eh, si staccò eh, dalla costa del Monte Toc. E siamo, eh, siamo in Friuli tra, tra Belluno e Udine, Pordenone, eh, mh, si staccò dalla, dalla costa del Monte Toc. una frana lunga 2 km eh, di oltre 270 milioni di, di metri cubi di rocce e terra in friulano eh, sottolineiamo che eh, TOC è l'abbreviazione di PATOC che significa marcio quindi il fatto che da un monte marcio si potesse staccare una frana diciamo poteva essere anche eh, insomma Eh, diciamo prevedibile <ride> però poi ne discutiamo e in circa 20 secondi la frana arrivò eh, quindi a valle generò una, una scossa e riempì eh, il bacino art artificiale quest'onda Eh, l'impatto della roccia con l'acqua generò eh, tre onde e una si diresse verso l'alto e quindi eh, colpì le, le, le abitazioni di Casso e Erto e ehm, Un'altra invece si, si diresse verso le sponde del lago e eh, l'ultima invece scavalcò il ciglio della diga che la diga rimase intatta, ma il problema è che l'acqua eh, scavalcò il ciglio della diga e, ehm, e precipitò eh, nella valle. E quindi i 25 milioni di metri cubi di acqua provocati appunto dalla frana nell'invaso eh, del eh, prodotto dalla diga del Vajont sul fiume sul Vajont ehm, raggiunsero eh, il, il greto della della valle del Piave e rasero praticamente al suolo la città di Longarone. E si parla di circa, no, anzi i dati ufficiali parlano di mm, 1918 vittime, ma in realtà non è stato possibile eh, determinare con certezza il numero. È e un, un dato molto particolare è che eh, le vittime eh, furono così tante e i feriti furono invece pochissimi perché l'onda distruttiva fu praticamente eh, totale ecco le questo è stato questo è quello che è successo nel giro di pochissimo in, in 20 secondi la frana raggiunge il fiume in meno di un minuto in due minuti eh, anzi in due minuti eh, il, il paese eh, di, di Longarone non c'era più ehm, tutto questo aveva però eh, diciamo la costruzione della diga del Vajont e la sua sia proprio la, la, la parte in partenza l'idea dello sfruttamento dell'idroelettrico dell come, eh, come appunto diceva Walter anche prima come, come fonte di energia rinnovabile e alternativa per l'Italia di quegli anni l'idea iniziale del progetto è addirittura del 1929 l'Italia è un paese privo molto povero, non privo, ma molto povero di risorse proprie, quindi a poco carbone, a poco gas e quindi eh, nel, per cercare di ehm, sopperire alle richieste energetiche Eh, poi in quel caso specifico delle, delle, Alpi, delle Alpi Venete ehm, era soprattutto per fornire di energia elettrica eh, ovviamente l'area la città di Venezia, l'area portuare, l'idea ehm, appunto di ehm, sfruttare eh, dal punto di vista idroelettrico tutta la serie dei, dei, delle valli molto strette che proprio per come come conformazione si prestano molto alla costruzione di invasi idroelettrici che sfrutt sfruttando per gravità il, la caduta dell'acqua trasformano l'energia eh, gravitazionale dell'acqua in caduta in energia elettrica. E, mh, quindi la storia della diga del Vaillant è molto lunga, parte appunto dal 29 fino ad arrivare al al 1963 con una serie di problemi non è stata una costruzione eh, liscia e diciamo limpida soprattutto soprattutto nel susseguirsi dei diversi rapporti eh, tra appunto i tecnici e la società Sade che era eh, la società elettrica privata che proprio nel 1963 doveva vendere eh, la diga alla, alla neonata Enel cioè l'ente nazionale per l'energia elettrica che ha riportato in sé che ha, ha raccolto in sé tutte circa un migliaio di piccole società private elettriche eh, italiane. Facciamo un momento di pausa e ripercorriamo poi dopo di nuovo breve, brevemente eh, quello appunto che è stato poi il rapporto fra i vari attori di, di questo disastro annunciato. no da e nulla chi appoma Mazzasette E accantà con me Non te ce Che te faccio il cuore Fette a E le donne mia Sono maledette Io so fio figlio Della Mazzasette E accantà con me Non te Che te faccio il cuore Fette a E le donne mia Sono E Siamo verso la conclusione di Entropia Massima, stiamo parlando del disastro del Vaillant 50 anni fa e sempre sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Bene, bene, continuo io, eh, tu, ripercorrere tutta la storia è praticamente impossibile, Paolini ci ha fatto uno spettacolo di tre ore e mezza e neanche ha detto tutto, però la cosa interessante del, eh, che ci riguarda molto da vicino e che riguarda anche tutto quello che dicevamo, eh, che dicevamo prima al telefono e che riguarda l'Aquila e che riguarda tutto quello che sta succedendo e contro cui ci confrontiamo spesso è questa, questa sudditanza totale tra la scienza cosiddetta, l'esperto diciamo e il, e, il potere, e il potere politico. il potere economico. La storia del Vaionte è la storia di questa sudditanza, totalmente. Dall'inizio, da quando eh, la Sade che era del Conte Volpi di Misurata eh, comincia con l'idea di, eh, di fare il progetto eh, di, di realizzare questo e non solo questo Porto Marghera, tutte idee di, di Volpi di Misurata e, mh, Conte con l'appellativo di Misurata perché era stato, durante eh, il fascismo governatore in, in Libia e apprenditava al lato uno dei primi eccidi di, di Graziani e poi Misurata, insomma, un personaggio Articolato e mutevole perché dopo la guerra, cioè durante la fine del fascismo, passò ad antifascista. e si rifugiò in, in, in Svizzera ultima cosa, noi ancora celebriamo Volpi eh, con la Coppa Volpi a Venezia perché è intitolata a lui, visto che ha fondato pure la Coppa, eh, sì, la mostra del cinema di Venezia, quindi la Coppa Volpi ancora eh, celebra, tutto sommato anzi, eh, ultra celebra visto che è annuale, un personaggio di questo tipo che Paolini stesso descriveva come il capitalista con la tuba e quindi proprio il capitale di quello da, da Paolini diceva non lo dice più nemmeno Fidel Castro, il capitalismo così quindi proprio il capitale del, del inizio secolo, con questo personaggio e tutto il, il diciamo l'apparato che veniva definito anni dopo uno stato nello stato dal, dal, mi pare dal presidente della provincia di Belluno che era andato a, a Roma a cercare di, di capire qualcosa di quello che succedeva nel Vaillant nel, nella, alla fine della costruzione della diga, aveva definito appunto che la Sade era un muro era come se fosse uno stato nello stato questa società elettrica potentissima che poi sarebbe confluita Eh, nel come diceva Chiara. dicevo la storia la storia di sudditanza perché ed è eh, purtroppo visto che noi siamo geologi purtroppo riguarda tanto la, la geologia questa questa sudditanza perché all'inizio un personaggio che per noi è importante importante per la storia della geologia in italia dal Piazz rappresenta eh, con le sue lettere gli scambi di epistolari che sono usciti fuori durante gli atti processuali successivi alla, alla frana rappresenta esattamente il, il la massima espressione di questo di questo rapporto di sudditanza al piazza più di una volta mandava le lettere al progettista della diga chiedendo se per favore addirittura è arrivato a dire se per favore gli poteva rimandare in nota quella, quelle frasi così funzionali al progetto che aveva sentito per, te, per che gli aveva detto per telefono per, o parlando, in sostanza l'ingegnere progettista della diga ha di fatto scritto la relazione addirittura eh, retrodatando documenti così, quindi già la nascita della, dal, dal punto di vista diciamo della, del progettuale Del, della, della Diga non poteva tenere in considerazione bene tutto quanto, anche se si conosceva perfettamente la franosità, la franosità di quelle aree nelle relazioni si evince un pochino che, che si sapeva e, um, allo stesso modo tutti i processi autorizzativi sono avvenuti dopo che quello che doveva essere autorizzato veniva fatto nel senso la Sade comincia i lavori di sterro di scavo, e di scavo prima dell'autorizzazione l'aveva già cominciato In, l'innalzamento degli, degli, degli invasi tutte le volte cioè quando la diga veniva il bacino veniva riempito avveniva prima del, dell'arrivo dell'autorizzazione le commissioni avallavano praticamente a posteriori quello che, che diceva e che aveva già fatto la Sade un'altra eh, cosa curiosa è la crescita progressiva e sempre con in in queste modalità autorizzative rovesciate è la crescita progressiva del livello della diga mi pare che la diga all'inizio doveva essere 200 metri d'altezza e il bacino di invaso 50 milioni di metri cubi piano piano è passata alla fine da 266 ed è cresciuta autorizzata successivamente alla costruzione, raggiungeva una quota e veniva autorizzata tra le tante cose che a me mi interessa rimarcare perché è stata nominata l'Aquila e all'Aquila tutta la questione della sudditanza della scienza rispetto al potere politico riguarda la commissione Grandi Rischi quindi una commissione anche a Nel Vaionte c'era una commissione che Paolini chiama l'allegra commissione di controllo perché ci ha avuto un atteggiamento veramente assurdo. Neanche andava a fare i sopralluoghi. In, eh, nel Vaionte veniva portato al ristorante a Venezia, e così, cosa che fanno tuttora. E, e la commi Nel 60. No, varie volte prima, si è riunita. Eh. Sì, sì, certo, prima, prima la commissione che avrebbe dovuto controllare non controllava, all'interno della commissione c'erano anche profes professionisti, professori, ge geologi autorevoli che poi sono stati inquisiti. La stessa cosa è successa con la commissione Grandi Rischi all'Aquila, eh, una commissione istituzionale che tutto sommato subisce l'influenza di un potere eh, superiore esterno e al quale si deve, si deve per forza adeguare. La storia delle commissioni. che continuano a essere anni fa un eh, non c'entra niente con queste né con l'Aquina né, la, né con il Vaionte però anni fa un, un signore che ha degli impianti di risalita mi diceva che la commissione che, che controllava i bacini montani e gli impianti di risalita che va periodicamente a controllare ad autorizzare gli impianti di risicistici insomma gli impianti di risalita scistica adesso dice adesso però controllano ma fatto adesso in questi anni controllano perché prima bastava portarli al ristorante e loro firmavano qualsiasi cosa quindi la cosa del, la, la, la storia dell'Italia del, delle commissioni, del controllo dello stato del territorio, della pianificazione territoriale diventa totalmente totalmente eh, fallace da, nel Vajonto, quindi 50 anni fa e prima no? tutto il percorso come adesso se anche adesso il, le strutture dello stato, le strutture economiche hanno una, una capacità di influenzare il giudizio di commissioni o di esperti che dovrebbero essere assolutamente autorevoli e liberi dai condizionamenti eh, a quel punto lì crolla tutto il, il, la possibilità di fare pianificazione territoriale all'Aquila come a Olbia come, come nel Vaionte, e come nei futuri nelle, nelle, nelle alte velocità eh, dislocate nelle, nelle varie parti e tutto questo avviene in modo eh, scusate io vado proprio completamente fuori da avviene in modo un po' eh, sommerso no? sotto, sotto traccia perché la normativa c'è il chi controlla c'è e poi ci stanno pure gli esperti che essendo esperti diventano sempre più esperti e come dice qualcuno si allontanano sempre di più dall'oggetto della loro nascita d'esperienza funziona quasi tutto in Italia, nel senso questo noi perché appunto parliamo di, di territorio e lo vediamo poi sui, sui danni e su quello su quello che vediamo eh, danni da effetti naturali che possiamo ascriverlo a quello ma in realtà è l'Italia che si muove così cioè si muove così nel commercio nell'economia, nell'industria, si muove così ovunque e Nel, nel nostro campo, in questo campo, vediamo che poi alla fine il rapporto è è, è Viene, viene molto legato appunto al, a, a effetti a cause naturali all'imprevedibilità di delle, de, delle cause di, di, di eventi scatenanti naturali ma il problema non è quello perché noi sappiamo che eh, gli eventi naturali esistono sappiamo che sono estremi sappiamo anche volendo dagli studi eh, l'ultimo rapporto delle sul clima sul sul, sul sul, sul uh, cambio climatico sappiamo che stanno aumentando gli, gli eventi, eh, il numero degli eventi estremi, ma eh, quello che eh, non riusciamo a capire è il legame, no, non, non che non riusciamo a capire, che non riusciamo ad affrontare poi nella realtà è il eh, è, è l'attuazione, quello che dicevi che dicevi te Lorenzo Cioè il legame fra la regola, l'esistenza della regola, la conoscenza del fenomeno e poi la, la reale prevenzione, la reale attuazione delle norme di prevenzione. Eh beh, finora fun ha funzionato grosso modo, c'è tempo ancora. Ha funzionato grosso modo così. No? Piano piano, la norma viene superata dal, dal successivo condono, così. Adesso piano piano, forse. culturalmente si sta accettando il fatto che l'idea del condono del superare la norma precedente con l'aggiustamento successivo eh, sia da abbandonare eh. e piano piano stanno crescendo tutti i comitati, tutti, cioè diciamo che il controllo della cosiddetta eh, società civile di cui veniamo <ride> con cui veniamo tacciati, la società civile, voi siete la società civile, diventa una cosa così, noi della società civile eh, almeno controlliamo che dei fenomeni, che, del, che, delle, che delle, degli sfruttamenti esagerati del territorio avvengano, almeno un ruolo di presidio perché altrimenti, purtroppo, si crea un cortocircuito tra chi fa le cose, i costruttori, chi investe nel, nel territorio chi vuole modificarlo a suo eh, piacimento, ovviamente, no? nel, con un'ottica speculativa chi controlla, che non riesce a controllare perché è meno forte E l'intermediario, che sono i geologi, gli ingegneri e così, che sono sudditi inevitabilmente di chi li paga. E quindi c'è questo che succede adesso, non è che uno non deve cercare per forza dei delle dietrologie pazzesche, succede che chi ha i soldi e che investe nel territorio e, sp e vuole speculare, perché c'ha quello come obiettivo nel, nel DNA no del, del capitalismo più sfrenato, così paga chi avalla qualsiasi, qualsiasi cosa. Anni fa... mi capitò di fare una relazione in seconda battuta perché la prima era stata era stata tolta perché era troppo conservativa e poi è capitato male perché siamo capitati noi però capita addirittura di qualcuno che si fa fare più progetti fino a che non, non incontra il professionista l'ingegnere il, il, quello che è, l'igeologo che avalla l'interpretazione del costruttore ultimissima battuta perché siamo quasi fuori tempo massimo Il, siamo già fuori tempo massimo il, cioè il, um, un, un altro punto anche fondamentale è che eh, vengono fatte le relazioni, vengono fatti i piani di assetto idrogeologico vengono fatti i piani per la protezione eh, per eh, microsismici sul, ovvero sulla poi eh, che servono per l'attuazione delle norme antisismiche e poi puntualmente vengono lasciate nei cassetti dei comuni, dei, di, cioè il passaggio dal, da, dal tecnico poi all'attuatore a parte il, il rapporto economico cioè quindi si passa attraverso una serie di, di, di ostacoli poi alla fine rimane spesso nel cassetto eh, il piano d'assetto idrogeologico che rimane nel cassetto viene superato dai dai piani urbanistici eh, che ovviamente danno ehm, portano soldi al comune portano soldi ai costruttori eh, ovviamente Vengono, eh, vengono messi in secondo piano chiudiamo qui assolutamente la trasmissione e ci risentiamo con Entropia Massima l'anno nuovo addirittura, un saluto a tutte e tutti e buon anno nuovo